Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Mikael Olsson. Hallå. Finns det någon där ute som kommer ihåg Slaghöken? Ja, filmen alltså med Errol Flynn. Den tillhörde matinéutbudet på tv på helg innan när jag var liten. Kom och tänka på den i arbetet med programmet den här veckan. Då visste jag inte att den skildrade en tid som vi har något att lära av idag- Lärdomar från guldåldern, det gyllene århundradet, Siglodoro. I Spanien har 1500-talet fortfarande ett romantiskt skimmer över sig. En storhetstid som förklaras av, just det, guld. Från de nyfunna amerikanska kolonierna gick guldfyllda spanska skepp i skytteltrafik över Atlanten. Och blev tacksamma mål för de pirater flynn sedan gestaltade. Men framförallt skapade mängderna av guld en hel klass av sysslolösa herremän som likt dagens saudiska prinsar eller ryska oligarker hovade in pengar på råvaruexporten. I det spanska fallet alltså guld. Och den spanska armén blev 15 gånger större Samtidigt som guldet gjorde den spanska valutan stark. Ja, faktiskt så stark att utrikeshandeln med andra spanska varor avstannade. Jordbruk och hantverksindustri dukade under. Och när lasterna av guld inte lossades längre, ja, då kunde Spanien inte föda sin befolkning, utan gick i konkurs åtta gånger. Tiden som stormakt var slut. Råvarurikedomens förbannelse var född. Och idag... Är en återupptäckt? Ekonomer och utvecklingsexperter talar om resource curse och the paradox of plenty. Överflödets paradox, rikedomens risker. Idag är det framförallt ett annat guld, det svarta guldet. Oljan som står i fokus som frälsning eller förbannelse. Eller som en spansk 1500-tals ekonom sa om sitt land. Det som gör det fattigt är dess rikedom. En 500 år gammal läxa som borde läras när överflöd blir till fattigdom och farliga konflikter i flera länder. Det är verkligen ingen helgmatiné. Välkomna till Konflikt! Svart guld eller djävlens avföring, oljerikedomar som korrumperar hela stater, Venezuelas och Rysslands regimers oljeberoende framgångar kan bli deras framtida fall. Iraks litet huvud av oljestrider och resursrika Sydsudan stänger nu helt av oljekranen. Röster och reportage från Joba Kirkuk, Moskva, Washington och Venezuelas oljebälten om råvarurikedomens risker. Så här låter ett taekwondo träning kampsport i Kirkuk, en omstridd stad i Irak där förvisso självförsvar kan fylla en funktion som ni ska få höra i ett längre reportage senare i programmet. Men har de striderna i Irak något med Venezuelas vägval att göra? Med riskerna för en rysk kris och den helt nya staten Sydsudans skatteintäkter? Vad har dessa helt olika verkligheter gemensamt? Ja, det ska vi. Hur osannolikt det kan låta försöka svara på i dagens konflikt. Ser det som ett led i vår ambition att söka klargöra underliggande samband? Hur saker hänger ihop här i världen helt enkelt? För det som Irak, Venezuela, Ryssland och Sydsudan har gemensamt är att de är rika länder, rika på olja men i några fall för övrigt fattiga eller farligt nära att bli. Just det fattiga. Och oljan är ständigt närvarande i nyhetsflödet i övrigt som underliggande motivkraft och delorsak. Se bara på den aktuella svenska vapenaffären med Saudiarabien och den attraktionskraft och makt en diktatur utövar på svenska demokratiska regeringar. Allt tack vare den, de saudiska oljerikedomarna eller de återkommande rapporterna om inbördesstriderna i det oljerika Nigeria för att inte tala om den nu helt aktuella splittringen av Libyen. Här lurar också kontrollen över oljeintäkterna i bakgrunden. Precis som i Kirkuk, dit ni alltså kommer att få följa med senare i programmet. Den här kluvenheten, olja som frälsning eller förbannelse som svart guld eller djävulens avföring är det konflikt handlar om idag. Och just jävelens avföring för oss till Venezuela. För mannen som gett oljan det öknamnet, Juan Pablo Pérez Alfonso, var Venezuelas oljeminister och en av grundarna till oljekartellen OPEC. När oljdyran och framgången var som störst i mitten av 70-talet föreskickade Alfonso att oljan kommer att för oss till ruinens brant. 40 år senare har en landsman med febläs för lika färgstarka, svavelosande liknelser, nämligen Hugo Chavez, genom nationalisering av alla Venezuelas olje- och gastillgångar försökt maximera intäkterna av oljan. Och besökte 2009 oljeanläggningen Petro Monagas i Orinoco-bältet i södra Venezuela. planta. Är det är till Här det där det det är det utgår, det utgår och det det gas för att utgör, till Jose. Vi sitter bredvid mig i den lilla vita minibussen på väg ut till oljekällorna. Vi passerar stora grå cisterner med venezolanska flaggor och små hus med blinkande kontrollrum. Well, completamente uniformada, podemos acercarnos. Vi har röda overaller och matchande hjälmar på oss- och får därför gå nära de små hålen i marken där oljan pumpas upp. Bueno, Oscar, la parte a ella, es el Noel Obandos kollega Oscar Rodriguez förklarar i detalj för mig- hur oljan transporteras, lagras och förädlas- innan den skickas till raffinaderiet. Jag står omgiven av ett dussintal män i likadana avråler. Det står PDVSA på våra bröstfickor. Så heter Venezuelas statliga oljeföretag som är idag är i alla projekt för att utvinna olja i landet. Men så har det inte alltid varit. Fram till 2007 ägdes anläggningen där vi nu står, Petro Monagas, av den amerikanska oljejätten ExxonMobil- jag frågar Oskar, vad som har förändrats sedan dess. har den här la Allting har förändrats. Idag är alla vi som jobbar här venezolaner 100% venezolano. Och vi har en ny filosofi, säger Oscar stolt. Samtidigt som han leder mig in i kontrollrummet där hundratals små lampor och mätare blinkar. Och Noel Obando nickar när Oscar pratar: Du vet, när Exxon ägde Petromonagas tilläts vi venezolaner inte ens att komma in här. Det var som ett amerikanskt territorium i vårt land. De sålde oljan dyrt, men vi fick inte ta del av vinsterna. De, de, no aquí. aquí. solamente entraba el personal venezolano autorizado por Exxon. Esto es, prácticamente era un territorio norteamericano en Venezuela. La, el petróleo, ellos no pagaban impuestos. Amerikanerna betalade ingen skatt samtidigt som de tog våra resurser. Vi var inte självständiga, det är vi nu efter nationaliseringen, säger Noel Lobando. Soverania, självständighet, det är nyckelordet i den nya venezolanska filosofi som Noel och Oscar pratar om. Den går i korthet ut på att oljan ska smörja Hugo Chávez socialistiska revolution– –istället för kråset på amerikanska oljechefer. Nu går oljepengarna till folket, säger Noel Abando stolt. Vårdcentraler, matsubventioner och skolor– nu går inkomsterna från oljan till de som verkligen behöver hjälpen, säger Noel Obando. Och vi kliver in i den lilla vita minibussen igen. Det är över 40 grader varmt och vattenflaskorna går snabbt åt. Men frågan är om alla de oljepengar som gödslas in i sjukhus, olika utbildningsprojekt och inte minst i Chaves omhuldade jordbrukskollektiv, om de pengarna egentligen hjälper eller skälper Venezuela. För varje år som går så importerar landet mer och mer livsmedel och den inhemska industrin har gått i baklås. Inflationen och arbetslösheten ökar. Så i bilen på väg tillbaka till huvudanläggningen frågar jag Noel Obando om oljan också kan bli en förbannelse. Den har hjälpt Hugo Chavez att hålla sig kvar vid makten i tider av ekonomisk kris och politisk turbulens. Men riskerar den också att bli hans fall? Nej, säger Noel Obando, oljan är vårt allt. Det är den som driver vår revolution framåt. Den som vi har sagt, den som vi har sagt, är det betalning. Det är där vi tar alla våra resurser för alla saker som vi gör. Det är den ena fäden som vi har, som vi har, för att vi har impulsat ett plan. Vi considerar att vi är i en process av revolutionärer. Oljan är Venezuelas enda verkliga tillgång. Den kommer att hjälpa oss till förändring. Hjälpa vår revolutionsannuell band och chef på den venezolanska oljanläggningen Petro Monagas. Konfliktslotten Colin var det som besökte anläggningen. Men många bedömare anser att Venezuela lever farligt. Precis som rockstjärnor skrev tidningen Fortune. Översköljda med pengar skaffar man sig vanor som är svåra att lägga av med när resurserna sinar. I Venezuelas fall är vanorna en växteval. Allt mer kostsam statlig sektor, medan en privat företagsamhet dör sotdöden. Inflationen är en av de högsta i världen och gör att landets egna produkter blir för dyra. Det egna jordbruket går på knäna och utkonkurreras av import. Venezuelas produktivitet utvecklas sämre än andra länder i Latinamerika. Så Venezuela är inte fattigt trots sina oljerikedomar, det är fattigt på grund av dem, skriver Fortune Magazine. Ett skolexempel på vad utvecklingsekonomer kallat resource curse, råvarurikedomens förbannelse, som är det vi talar om i konflikt idag. En... Ännu fattigare oljestat är världens yngsta nation, nämligen Sydsudan, dit vi ska vända blickarna nu. Sydsudan föddes efter inbördeskrig och en separation från den norra delen av Sudan i juli förra året. Men landet var vid sin födelse inte bara präglat av dryga 20 års krig med kring två miljoner dödade. Sydsudan var också en av Afrikas största oljeproducenter med en produktion på ungefär 350 000 watt olja om dagen. Konfliktsgivare Ekman har tittat närmare på hur oljan helt präglat den unga nationens korta existens. Och varför landets regering nyligen tog ett överraskande beslut som chockade hela oljevärlden. Så här, lät det i Sydsudans huvudstad Juba i juli förra året när tusentals sydsudaneser firade självständigheten från Khartoum. Den nyblivne sydsudanesen Birra höll på att spricka av stolthet. Jag so en So I'm very proud of today and until the end of the day because I'm proud myself. I have received, received my country as an independent state. So I'm going to be free until the rest of my life because my father died in the, in the, in the war. Vi är självständiga och vi kommer vara fria resten av livet- förklarade Birra för Sveriges radios Rickard Myrenberg i Joba i juli förra året. Men lika väl som biltutor och jubel- kunde ljudet som akkompanjerade Sydsudans självständighet vara det här. Det vi har är en oljepump i en produktionsanläggning i oljeområdet i norra Sydsudan- för förutom sitt folk, sin stolthet och sin glädje var oljan på många sätt allt den nya nationen hade när den kom till, berättar Sudanexperten Dana Wilkins på organisationen Global Witness. South Sudan was born as the most oil Sydsudan föddes som det mest oljeberoende landet i världen, berättade Wilkins på telefon från Addis Ababa. 98 80 procent av den sydsydanesiska regeringens intäkter kom från olja. Det fanns förstås andra potentiella intäktskällor, men de var just det potentiella. You have areas like the agricultural sector which have a lot of potential and the mining sector which has a lot of potential as well, but they're still in the potential phase and the implementation of tax collection hasn't really rolled out in, in full. Jordbruket kommer kunna ge intäkter och gruvor. Men det ligger i framtiden. Samma sak med något så grundläggande som skatter. I stort sett inga skatter samlades in i den nyfödda staten Sydsudan, berättade Dina Wilkins. Det var oljan som gällde. Och det här förde med sig problem. With the budget relying almost entirely on oil revenues, it's it's really critical that those revenues are managed very well. And the term that you hear most often is this idea of a resource curse. The fact that statistically a heavy dependence and, and high levels of natural resource wealth can lead to high levels of corruption and, conflict, um, and really weak state institutions. En svag stat som ska ta hand om stora oljeintäkter– drabbas ofta av det som brukar kallas råvaruförbannelsen– –korruption, försvagade institutioner och konflikter om intäkterna– berättade Dina Wilkins på Global Witness. Det här var en utmaning som diskuterades mycket innan självständigheten– –och som många biståndsgivare satsade resurser på. Det andra stora problemet med oljan var att den fortfarande band samman Sydsudan– –med forna fienden Sudan. Och direkt efter självständigheten påbörjades svåra förhandlingar– –om hur det här förhållandet skulle regleras– It was very, very difficult från the start för de två parters att to agree till to en ny del, så so South sudans oil would be exporterade through the norra infrastructure, så so through the pipelines and the marine terminal in Sudan. Eftersom de pipelines som finns går från Sydsudan upp genom Sudan till en oljeterminal vid Röda havet. Behövde de två länderna komma överens, om vad sydsudan skulle betala Sudan. Berättade Dana Wilkins. Men de här förhandlingarna gick mycket trögt. Hot började snart utbytas och i januari hände det som ingen trodde skulle kunna hända threats have been exchanged back and forth and unilateral actions have been taken by both sides you know, sort of starting with, um, Sudan's choice to begin to redirect um crude oil that was produced in South Sudan to their own tankers so essentially confiscating South Sudan's own crude um in lieu of fees that they claim to they did not receive since independence. And, um, then South Sudan made the choice to shut down all production Konflikten trappade snabbt upp och Sydsudan anklagade Sudan för att stjäla olja, samtidigt som Sudan menade att Syd inte betalade det de var skyldiga och därför tog två fyllda oljetanker i beslag. Och så, till slut, i januari, togs ett helt unikt beslut i oljans historia. Sydsudan stängde av sina oljekranar, helt. We this is, this is major we have after the people of voted for independence through, uh, a referendum. This is our economic independence that decision. Efter att ha valt självständighet är det här vårt andra viktigaste beslut förklarade vicepresidenten Rick Machar för BBC Det här är vår ekonomiska självständighet Men det är ett beslut som har ett uppenbart pris 98 8 av statens intäkter borta i ett slag. Och många bedömare är oroliga för konsekvenserna. FN har varnat för matbrist. Men det som oroar flest är hur redan skakiga statliga institutioner i en helt ny stat ska klara nedskärningarna already announced austerity measures that would be taken operations of the ministries will have to be cut so the day-to-day -day functions of things and certainly capacity building within the the various ministries and government institutions which is which will be a huge problem for south sudan um long term and even medium term um for how their government functions day to day Sydsudan har en del pengar på banken, men snart kommer man behöva skära i departementens verksamhet. Och det kan få stora konsekvenser på lång sikt för statens grundläggande funktioner, säger Dina Wilkins på Global Witness. Men trots alla varningar från utanför Sydsudan var beslutet mycket populärt bland vanliga sydsudaneser. Vi har varit i vän for mer än 22 years utan pengar, och vi har varit been vän. Vi har överlevt ett krig på 22 år utan pengar. Så vi kan överleva nu också, säger en juba till BBC. Vi kan satsa på jordbruket istället. Och Marial Awo, Sydsudans biträdande finansminister- som jag har fått tag på på en skralt i telefonledningens kontor i Juba- han går ännu längre. Enligt honom är inte beslutet ett hot mot den unga staten. Det är en möjlighet. Att stoppa oljeproduktionen är nämligen ett sätt att undvika råvaruförbannelsen. Men mm. of us now are a blessing in disguise. Now we are vi prover customs duties and fetch kollection revenues. And we wouldn't have done it if we were in oil. And så. I hope we will be able to Många av oss ser beslutet att stoppa oljeproduktionen som en välsignelse. Vi ökar nu våra tull- och skatteintäkter. Allt som vi inte skulle gjort om vi hade fortsatt att leva helt på oljan. På så sätt kan vi undvika råvarurikedomens förbannelse- sa Sydsudans biträdande finansminister Mariel Awo. I jobba till konflikts i Ekman. Hur det kommer att gå för Sydsudan vet ingen i dagsläget- men säkert är att oljeutvecklingsexperter runt om i världen- kommer att följa konsekvenserna av Sydsudans stängda kranar- med stort intresse. Från världens nyaste oljnation till världens största producent av fossila bränslen. En nation som tvärtom öppnat kranarna för fullt. Ryssland. Marshall Goldman, professor i ekonomi som varit verksam vid prestigeuniversiteten Harvard och Yale. Rådgivare Rysslands frågor åt både Burs den äldre och den yngre. Författare till boken Petrostate, Putin, Power and the Rise of the New Russia. Ja, Goldman som träffat både Gorbachev och Putin säger att eh, tack vare allt högre priser på gas och olja kunde Ryssland återta sin plats som stormakt. Och det vi talar om idag är ekonomernas varningar för råvarurikedomars förbannelse. Är de väger lätt när det luktar olja, säger Goldman när han ord hon i hemmet i Boston. It's easy I guess for us to look at at outside but if but if you had your choice do you want to have an oil well in your backyard I think most of us would say let me try the oil well first and see how that goes and I think the Russians have done that. Efter Sovjetunionens sönderfall i början av 90-talet såg oljan ut och verkligen bli till Rysslands förbannelse. För i oredan efter statens sammanbrott utbröt en huggsexa där olika aktörer snabbt utnyttjade bristande kontroll och la under sig stora delar av de ryska olje- och gasfyndigheterna. Återigen såg det svarta guldet ut och bli till frosseri för de få och förbannelse för flertalet. Men med millennieskiftet och Vladimir Putins tillträde till makten blev rikedomarna under marken till möjligheter för Ryssland igen, hävdar Marshall Goldman. Putin manage to take this and make it a very important weapon in Russia's arsenal of of economic tools. I'm not a fan of Putin generally, but I I do recognize I think his success in this respect. Putins framhärdande i att skaffa statlig kontroll över olje- och gasintäkterna stärkte statskassan. Men de jättelika intäkterna från olje- och gasexporten som lag grunden för den ryska framgången. ja, De oljepengarna har nu blivit till problem och kan bli Rysslands fall, säger Goldman. En allt större offentligt förvaltad apparat, sociala program och statsbudget är helt beroende av ett fortsatt högt olje- och gaspris. It was too easy. It might have been better for the country if it were harder if they had to develop uh, industrial products with with value added as opposed to simply to digging digging up håll in, in the ground and having oil come up and, and just relax that way. Problemet ligger i att Ryssland kunde lösa ekonomiska problem för lätt, på kort sikt. Bara gräva nya hål i marken. Åtgärder för att få igång annan produktion, reformer för att stimulera investeringar i innovationer och teknologi och rättssäkerhet för att skydda allt det här. Ja, de reformerna har fått stå tillbaka. Pengar ja, de finns ju i systemet ändå. och Den snabbaste vägen till rikedom i Ryssland är inte produktion utan korruption. Det är inte naturtillgångarna i sig som är problemet menar Marshall Goldman utan hur de enorma intäkterna påverkar den styrande eliten. Everything is like a two-edged sword here. It has positive potential and it has negative potential. Man got to be sure that the leadership recognizes the dangers that are inherent. I mean for a while they use that that talent to develop their military industrial complex but you have to go beyond that if it's to benefit society as a whole and that's become a real challenge Oljetillgångarna är ett tveäggat svärd, säger Goldman. Och det är viktigt att de som styr förstår de inneboende riskerna med rikedomen. I Rysslands fall har stora delar av rikedomen nu gått till förnyad militär upprustning. Och trots Putins tal, nu senast i valrörelsen, om att investera i ny produktion, att diversifiera och bryta beroendet av oljeexporten, har ännu inget hänt. There are times when you wonder, what in the world are they thinking? And part of the problem is the Russian public every once in a while moves on in a direction which is makes the leadership frightened that uh, they're getting out of control. Den ryska regimens ekonomiska kortsiktighet beror på skräcken för rörelser i den ryska befolkningen där delar av olje- och gasintäkterna skälps ut i sociala reformer, pensioner och löner till allt fler offentligt anställda. Med oljepengar kan lugn och stabilitet köpas så länge pengarna räcker. Men sen då frågar professor Goldman. Ja, hur ska Ryssland räddas? Jag ringde nu Economic School i Moskva där flera experter som ger råd till den ryska regeringen sitter. Nu Economic School har ledmotivet till 70-talssuccen filmen Blåsningen som vänt musik i växeln. En 110 år gammal ragtime-dänga. Men professor Natalia Wolskova fnissar åt den saken och säger att skolan är modern. Och det bästa forskningsinstitutet för ekonomi i hela Ryssland. <laughs> In terms of... New Economic School är privatfinansierad och helt oberoende av den ryska statsbyråkratin, säger professor Volskova. Hon är en av dem som forskat flitigast på det som bland ekonomer kallas resource curse, naturresursrikedomarnas förbannelse. Volskova menar att de höga olje- och gaspriserna nu och därmed de stora intäkterna för Ryssland ställer de ryska ledarna inför svåra val. They actually face very unpleasant dilemma either to conduct not very welcomed by population and bureaucrats reforms or just to pay money. Att nu när det finns pengar driva igenom en långsiktigt syftande ekonomisk politik med skatter, konkurrensutsättning, nedskärning och effektivisering av offentliga tjänster och förvaltning. Att det skulle bli mäkta impopulärt bland statstjänstemän, byråkrater och också stora delar av befolkningen. Så därför betalar staten bara mutar statsapparat tjänstemän och befolkning. De senaste tio åren har allt stått still, säger Natalia Volskova. Inga ekonomiska reformer för att utveckla annan industri. Jämför bara med Kina, säger hon. Oh, the Chinese export, it changed completely. Very strongly a lot of manufacturing and high tech industry. But on Russia, in Russia nothing happened. Kinas export har under de senaste tio åren förändrats radikalt med allt mer av intäkter från högteknologisk industri. Men ryska exportintäkter är fortfarande oförändrade. Nästan allt från olja och gas, säger Volskova på en dålig linje från Moskva. Hennes chef, Sergej Gourjev, rektor för New Economic School, skrev en artikel med rubriken Rysslands resursförbannelse. Hur höga oljepriser förhindrar förnyelse. Men det var två år sedan och jag hade fel, säger Gurev. Jag skrev att med ett oljepris på 70-80 dollar per fat så skulle den ryska regeringen sitta så nöjd att vi skulle gå tillbaka till det sena sovjetsamhällets stagnation. Jag hade fel, för oljepriset gick ju upp ändå mer. Och ja, i övrigt har jag faktiskt fått alla rätt, säger Vi var rätt att government regeringen to spend even 100 dollar per barrel. Och nu är budgeten uh, planerad. Uh, in in such a way that uh, it could only break even if oil price is 120 dollars per barrel, and uh, of course, uh, if if there is easy oil money, then government wants to spend, spend, spend more and more. I takt med att oljepriset stiger har statsbudgeten svält ändå mer och nu krävs 120 dollar per fat i betalning för att inte rysk statsbudget ska spricka. Förstår ni hur sårbart Ryssland har blivit, säger Sergej Gorjev på telefon från Washington där han föreläser för Världsbanken just nu. I övrigt sitter Gorjev i flera av den ryska regeringens konsultativa råd och har där faktiskt träffat en finansminister som förstår. Right on target. And he said that Russia cannot afford to increase its military spending. And he also said that Russia needs uh, rules that would help protect it from oil dependence. Han, finansministern, har ofta helt rätt, säger Gorjev. Han vill införa budgetregler som skyddar Ryssland mot det farliga beroendet av oljepriset. Han vill minska de militära utgifterna och han stod emot de ledare som ville tömma statskassan i sociala program för att vinna popularitet, säger professor Gorjev. Alexej Kudrin heter finansministern som också reserverade oljepengar i den stabilitetsfond som räddade Ryssland när den globala finanskrisen slog till för 3-4 år sedan. Men Kudrin fick foten i höstas. Talande och typiskt, säger Gorjev. Den styrande eliten är kortsiktig och konservativ för de ser bara till det egna intresset. Om oljepengarna skulle användas konstruktivt skulle det kräva budgetdisciplin, kamp mot korruption, trygghet för investeringar och äganderättigheter, fungerande skatter. Alla reformer som krävs för tillväxt. Men landets tillväxt är inte elitens största intresse undermine the hold of the ruling elite on power, then the ruling elite would prefer a smaller pie, but a safe piece in a smaller pie, rather than a bigger pie in which uh, they will not have a piece. Because when Russian comes is becoming more open and competitive, it undermines uh, undermines the chances of the political elite to stay in power. Ett öppet, konkurrenskraftigt och därmed rättssäkert Ryssland skulle minska möjligheterna för dagens ryska elit att kontrollera oljeintäkterna. Så därför bromsar de alla reformer så länge oljan levererar ett överskott att plocka åt sig av. Ryssland och därmed det ryska folket får betala i form av ofrihet, brist på rättssäkerhet, överflöd av korruption och risk för framtida fattigdom. Trots världens största energiproduktion säger Sergej Goury. En annan jätte när det gäller oljeresurser är Irak där några av världens största hittills outnyttjade reserver ligger och Irak om något är landet som utgör provkartan för vad råvarurikedomars förbannelser kan innebära. Tidigare härjat av en diktatur som hämtade 95% av sina inkomster från oljeexport, finansierade stor militär makt och krig mot Iran under nästan ett decennium, en statsapparat helt dränkt i korruption och oljepengar. Och efter det, den amerikansklädda koalitionens invasion för snart tio år sedan, där säkrande av oljetillgångar till väst är ett motiv som inte går att komma runt eller förklara bort. Och nu ett delat Irak där dragkampen mellan centralregeringen i Bagdad och framförallt det självstyrande irakiska kurdistans regering pågått sedan det nya Iraks grundlag kom på plats för flera år sedan. Och återigen är oljan i centrum för konflikten. De oljelagar som skulle reglera rätten till utvinning och fördelningen av inkomsterna från oljan, ja det har fortfarande inte gått och enats om de lagarna. Och om Irak är landet, som talesättet säger, landet som flyter på olja, så är staden Kirkuk staden som bokstavligen flyter på olja. Det har gjort den till brännpunkt för den inbördeskonflikten mellan kurder och centralregering. Båda sidor anklagar varandra för terror i syfte att uppnå befolkningsmajoritet i staden så att man kan vinna den folkomröstning om vart Kirkuk ska höra. En folkomröstning som nu skjutits upp lika länge som oljelagarna. Kirkuk är än idag en av de farligaste städerna i Irak, farlig för de araber, turkmener, kurder och andra etniska grupper som bor där. Konfliktslåten Kolin besökte staden förra våren och fann en guide i Ranch Mohammed. This, this is Kirkuk. The line is like this. It's like this. Like, this is Kurdish area and this is Arab. So we are Ranch Mohammed visar med handen hur gränsen löper mellan arabiska, kurdiska och turkmenska områden i Kirkuk. Den är inte rak utan mer som en halvmåne. Han guidar mig medan vi åker genom stan, men det är en dyster sightseeing tur. One of the bombs was in this street front of security building and it made uh, like a big jag Det var 200 person died and... Ranch pekar och visar längs vägen. Självmordsbomben på torget utanför det lokala säkerhetsministeriet dödade 200 personer när kriget rasade som värst 2007. Alla bilbomber på basaren och sen den där starka explosionen för något år sedan som slog ut elektriciteten i halva stan. One of the bodies was in the lift of the he died inside the lift because you know because of the explosion the lift stopped to work and the guy was stuck inside the lift after 3 days they found his body. Vi hittade en död man i hissen flera dagar efteråt. Han hade fastnat eftersom elen försvann, berättar Ransch. Han har i flera år arbetat som akutsköterska på ett av Kirkuks största sjukhus och kan rabbla skador och dödssiffror direkt ur minnet. Men attentaten är inte historia utan nutid i Kirkuk. Här i kriget inte över långt ifrån över. Last one happened 25 meters away from me in front of the hospital. I was I finished my night shift. I came I came out. And when I came out the explosion happened in front of me even my head was full of dust and pieces of glass from the window of the hospital. Det var just ett par månader sedan. För inte så länge sedan var det en bomb som small precis utanför sjukhuset. Jag hade just kommit ut från mitt nattskift och hade fullt av grus och damm i håret när jag kom hem säger Range. Vi kör genom stan förbi raserade hus och ödetomter. tomter. Sopor ligger överallt i gathörnen och det är stora hål i asfalten. Den rikedom som vilar under marken syns inte ovanpå. Eller jag nästan inte. What is that burning over there? Well, it's the oil uh part of the oil uh, depot. But it's inside the city. Yes, it is. No, because the city is cracking. It wasn't like that. Längs vägen ser vi eldslågor som slår upp ur marken, som små facklar här och var, mitt i stan. Det har inte alltid varit så, säger Ants. I början utvanns oljan utanför stadsgränserna, men sedan dess har Kirkuk brett ut sig, så nu lever vi mitt i det. Men vi får ingen del av inkomsterna från oljan. Allt vi får är den giftiga gasen. Vi får bara you Du know, vet gases de gaserna kommer till air. Det är Ranchbankar på den gröna metallgrinden. Bara hustaket tittar upp bakom cementmuren. My bird knows that I'm back. Your bird? Ja. Yeah. Hör du, min fågel vet att jag är tillbaka, säger han nöjt. Och det är kvittrar inifrån trädgården där hans undulat sitter i en bur. Ja. Yeah. I oh, that we are back. This is my younger brother, Raylin. Nice to meet you. Okay. My mother. Hi, Lothen. nice to meet you. She has prepared lunch for us. Oh. Franschs mamma Nejjiba Abdullah bär fram tomatsallad ris, stenungsbakat bröd persiljekvistar och blir Hon berättar att hon försöker gå udda tider till marknaden för att köpa mat för att undvika stora folksamlingar. Vardan i Kirkuk är fylld av faror. Det finns ingen säkerhet här. Det finns ingen säkerhet här. Det om du sätter din bil framför dörren, de en bomb i bilen det kan vara något tröttskådande för dig. Det kan kidnappa dig och sånt. Man vet aldrig när någon sätter en bomb under bilen, hotar dig eller kidnappar dig, säger Jiba. Och vi kurder i den här delen av Kirkuk, vi är särskilt utsatta. Vi bor ju precis på gränsen till de arabiska kvarteren. Hastan mantiqama imana wa arabinuna turkmani. Especially our area, we are in contact with Arabic uh, parts because we are the last uh, Kurdish area. Nediba dukar fram söta te med sesamkakor och säger sen att hon önskar att Kirkuk i framtiden ska bli en del av det självstyrande irakiska Kurdistan. Mina släktingar där uppe har det mycket bättre. De kan leva utan att känna ständig rädsla. Men så kommer det nog aldrig att bli, suckar hon sen. Vi är dömda till att leva mitt i ett brinnande krig. Varför är det så, frågar jag. Alla alla varu syn möja. Because of the multi-ethnic groups in Kirkuk. Nej tisora alla varu är såna kan betagta både kurdet. Because of the oil, the others don't like the city to be back to Kurdistan. På grund av alla etniska grupper som bor här och på grund av oljan, så kommer centralregeringen i Bagdad aldrig att tillåta att Kirkuk blir en del av Kurdistan. –säger Najiba Abdullah. Yeah. Oljefälten kring Kirkuk är några av Iraks äldsta. Oljan här upptäcktes på 30-talet– –och utgör idag mer än hälften av landets totala oljeexport. Och rikedomarna ledde snabbt till politiska strider– –om kontrollen över staden, Strider som under åren ständigt förts med invånarna som vapen– Kirkuk var traditionellt sett en kurdisk och turkmensk stad. Men under Saddams tid vid makten så tvingade han hundratusentals araber från södra Irak att flytta hit. Samtidigt som en halv miljon kurder flydde undan regimens förföljelser. Och sen, efter den amerikanska invasionen 2003, så vände allting igen. Då flyttade tusentals kurder tillbaka för att på så sätt återvinna kontrollen med det uttalade målet att på sikt göra Kirkuk till en del av det autonoma Kurdistan. Idag är det den arabiska och turkmenska befolkningen som känner sig förtryckt och det sektoristiska våldet sliter fortfarande sönder stan. Why is Kirkuk such a difficult city? It's not for the people, it's for the oil. And always I'm saying we as a Kirkukis people we didn't get any benefit from this oil. Det var det största problem för oss. De fighting för Kirkuk, men det är inte för Kirkukers folk- det är för öl i Kirkuk. Människorättsaktivisten Sorod Ahmed- lutar sig fram i sin snurrstol på kontoret i södra Kirkuk. Hon har sin bild klar. Det sektoristiska våldet som plågar stan är oljans fel- Politikerna bryr sig inte om oss som bor här. De bryr sig bara om oljetillgångarna. Oljan förvandlar dem till krigsherrar och vi människor, vi blir bara deras leksaker, säger hon. You know, För mig politics game, you know? I think they are the politics are like me, uh, war merchants, you know? And we are the toys. We are the toys and uh, I don't know where, where they lead us. Vi, like, during the election, they say Oh, you should vote as a kurdish You should for the uh, kurdish list And the turkman for the turkman list And the arabs for the arab list so, Politikerna här i Kirkuk försöker vinna på de sekteristiska spänningarna Istället för att överbrygga dem Under valet så uppmanade de alla turkmenar att rösta på turkmenska partier Kurderna på kurdiska partier Och araber på arabiska, säger Sorod och försöker än en gång stänga av mobiltelefonen som ständigt pockar på hennes uppmärksamhet. Oljan för Oscar Kuckbor, den är bara något vi köper under vintern för att värma oss. Inkomsterna från den, de ser vi inte röken av. Ja, yeah, som a kan we säga say we didn't get. Maybe we are buy it during the winter we need oil, but we are buy it more expensive than we are sell it to the outside. Yeah. Yeah. yeah. And um. And the money from the oil, where do you think it's going? I don't know. Really, I don't know. It's going. It's the like Kirkuk oil. It's uh, under um, central government uh, control. So the um, the the revenue is going for there. Det är centralregeringen i Bagdad som hanterar oljan, så vi har ingen aning om hur mycket pengar den inbringar eller var de sedan går, säger Sorod. Just nu förhandlar den irakiska regeringen med brittiska BP om ett samarbetsavtal i Kirkuk, men än så länge är inget klart. Och någon statlig oljelag för att reglera hur oljeinkomsterna ska fördelas inom landet finns fortfarande inte. Den har tröskats i parlamentet i flera år utan framgång. Bagdad och den kurdiska provinsregeringen i norra Irak är dessutom djupt oense om hur pengarna från oljeexporten ska fördelas. Och så rodd hon bara suckar när den konflikten kommer på tal. En sak är säker, säger hon, pengarna går inte till de som behöver dem som mest. När jag går ut på fältbesök till städer och byar här omkring så träffar jag familjer med tio barn som inte har något att äta och som lever med konstant utegångsförbud och utan tillgång till skolor eller sjukhus, säger Sod Ahmed. Fattigdomen i Irak är slående, trots alla våra resurser. I lokalen bredvid pågår en datakurs. Ett 20 tjugotal ungdomar ska lära sig redigera och göra layout för tidningar. Jag frågar om jag får prata med några av dem. Och de som är kurder sträcker direkt upp händerna i luften- så Rod försöker övertala araber och turkmener som är i minoritet i klassrummet att också ställa upp på intervju. Till slut ställer en arabisk kille upp och vi sätter oss i en ring tillsammans med tre kurder. Samtalet trevar lite. Vi pratar om arbetslösheten, om bristen på utbildningsmöjligheter och om sekterismen. Det är bra att vi kan gå såna här kurser ihop säger en av de kurdiska killarna Shoger lite försiktigt Kurder, araber och turkmener måste ju ha någonstans att träffas för att prata med varann. Ah, to know each other first and maybe the language. And Kuskekook is itself is the mixture of those three uh, Turkmen and others. De andra kurderna nickar instämmande. De är alla överens om att sekterismen inte är något stort problem längre. Att Kirkuks olika etniska grupper är jämställda idag. Men Ahmed, den arabiska killen, säger efter ett tag att allting är amerikanernas fel. Den USA-ledda koalitionen har skapat splittring mellan oss. Allting var bättre i Kirkuk innan invasionen, säger Ahmed. Orange översätter. Sjogger och de andra kurdiska killarna säger emot och stämningen blir genast tryckt. rod kollar nervöst på klockan. Innan rasten är slut och eleverna ska tillbaka in i klassrummet så frågar jag om den arabiska våren märktes av i Kirkuk på något sätt. Kommer de unga här också gå ut och demonstrera precis som de gjort i Egypten, Syrien och faktiskt också i andra städer i Irak. Jogger skakar på huvudet. No. No? No. Why? Because you know in general Kirkuk is not like Sulaymaniyah or Egypt or the, the countries that you mentioned. Uh, mostly, Kirkuk civilians are good I mean, economically, and they have good yeah. salaries, most of them. And I think the only ethnic group that can protest in Kirkuk is the Arab, because the the the, uh, the political force is now now is in Kurdish hands in Kirkuk. Exactly, and this may be the reason behind. Här i Kirkuk har vi inget att protestera mot. De flesta har hyfsade löner och mår bra, säger Chogger. Innan han sneglar på Ahmed och lägger till att... Jo, den enda gruppen som kan tänkas protestera är kanske araberna. Eftersom den politiska makten i Kirkuk är i våra, kurdernas, händer nu. Here. Efter besöket på Människorättsorganisationen är det dags för mig att lämna Kirkuk- att stanna för länge är för farligt, säger Hans, som är orolig för att något ska hända oss. I bilen pratar vi om oljan, om hur den hänger ihop med sekterismen- och hur sekterismen i sin tur hänger ihop med bråket om hur oljetillgångarna ska fördelas. När politiska krafter under så många år ställt olika etniska grupper mot varandra för att på så sätt kunna kontrollera de enorma oljereserver som vilar under Kirkuks gropiga vägar och sönderbombade skolor- är det då ens möjligt att vända utvecklingen går det att överbrygga motsättningarna Randje är pessimistisk men skiner sen upp och säger att han måste visa mig en sak till innan jag lämnar stan ja. På en färgglad randig matta i en anonym källare i norra Kirkuk tränar ett 15 femtontal pojkar, tonåringar och unga män taekwondo. Tränaren Mr. Shahad delar in dem i par. Pojkarna för sig och de äldre männen för sig. Slagen, sparkarna och skriken fyller den kvava lokalen. Mr. Shahad förklarar att hit kommer folk från olika delar av stan. Taekwondo är otroligt populärt i Kirkuk. Kanske har det med våldet att göra, säger han. Även om man inte har några vapen så vill man i alla fall kunna försvara sig själv. Mr Shahad, som är kurd, var under Saddams tid vid makten tränare för Iraks landslag i Taekwondo. Idag tränar han Ranjo, de andra killarna i lokalen. Här kan de få ut sina aggressioner, komma undan våldet på gatorna, säger Mr. Sheaar. La Det är väldigt important att ha sport i staden. Exempelvis är de spelare som samlas tillsammans här. away är bort från staden, bort från de bästa sakerna som andra läras i staden. När ungdomarna är här och tränar så minskar risken för att de dras in i våldsamheter, säger Mr. Shahed. Och pekar på en av killarna borta i hörnet, Assad. Han är turkmen och har precis flytt med sin familj till Kirkuk- från den våldsdrabbade staden Dur. är Durs. Konflikterna var så svåra i min hemstad- så vi flydde hit undan våldet, säger Assad. Men här i Kirkuk, undrar jag, är livet verkligen bättre här? Assad ler och säger att här finns ju taekwondo klubben. Det är bara när jag tränar som jag kan koppla av. Då slipper jag se och tänka på allt det svåra utanför. jag mm. När du är in i stället blir du uppmärksad till så många problem. Men när du kommer här så kommer du att använda din tid här och du kommer inte att vara uppmärksad till bästa Assads kompis Omar Ali hänger över hans axel och lyssnar uppmärksamt. Innan jag går så säger han att den här klubben är ett exempel på vad Kirkuk skulle kunna vara. Kolla omkring dig. Här tränar vi alla tillsammans. Nej, alhamdulillah. Vi har haft armen, nadi messihi. Vi är arab, vi är turkman, vi är krad. Jag är medarbetare i arabi. Och vi har medarbetare i kursen. Det är inte det. Om du ser vi inte har följt dessa saker. vi är i armenisk klubb, arabisk, mina kunder, kurd och nationella spelare. Och alla är här medarbetare utan problem. Här tränar armenier, araber, kurder och turkmener tillsammans, säger Omar Ali. Det var vad Kirkuk och Irak skulle kunna vara. Ranj Muhammad var den som tolkade på Taekwondo-klubben i Kirkuk och var också Lotten Collins Ciceron i den irakiska omstridda oljestaden. Och senaste nytt från den irakiska oljefronten är nu att regeringen i Bagdad skarpt ifrågasätter Exxon Mobil:s planer på ett samarbete med den irakiska Kurdistans regionala regering. Centralregeringen säger att sådana avtal är olagliga och hotar ExxonMobil med bandlysning från vidare affärer i Irak. Trots rörande i Irak så rapporteras produktionen nu öka och vara den högsta på decennier. Och Irak är alltså tillbaka där man började, i ett totalt beroende av oljeexport för statsfinanserna, som Ryssland, som Venezuela och som så många andra länder rika på olja. Oljeberoendet, olja som frälsning och förbannelse, fortsätter. Men det gör inte konflikt, i alla fall inte idag. Mer information och länkar samt extra material bland annat hela intervjuer på engelska på vår webb www.sverigesradio.se-p1-konflikt. Producent idag var Ivar Ekman, tekniker Jari Henninen, jag heter Mikael Olsson.